pe pământ, După melodia cunoscută celor mai mulți dintre aceia care ne ascultă cu regularitate, urmează, desigur, un program al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții și anume programul 94. <fie> Mulțumim lui Dumnezeu pentru un nou prilej pe care ni l-a oferit să ne ocupăm de citirea Noului Testament al Domnului nostru Isus Hristos. Și vom face lucrul acesta după ce mai întâi vom parcurge un nou episod din lucrarea Argatul. Subtitlul O zi fatală de nuntă, Cristina Roy, autoarea povestitoare acestei cărți, ne spune următoarele: Veni iarna. Era lăsata secului. La Petras. Se făceau mari pregătiri de nuntă. Mama avea de lucru până peste cap. Tatăl avea capul plin de supărare. Evca, inima plină de bucurie și speranță. Cu Samco din toamnă nu mai vorbea nimeni ca și cum nici n-ar fi fost acolo. De-abia dacă îi răspundeau la salut. Numai cea mai tânără soră vorbea în taină cu el căci ea avea sărmana un necaz. Un băiat pe care îl iubeau o ceruse în căsătorie, dar părinților nu le plăcuse, așa că acum el vrea să se însoare și să-și ia alta. Fata rămase singură și asta au făcut să se apropie de fratele ei izolat și alungat. Adesea venea la el în camera unde locuia acum. El învățase la un drasic să cioplească linguri de lemn, așa că acum lucra cu hărnicie și ce câștiga cu cioplitul dădea mamei pentru lumină și sare. El mergea mai departe la bătrânul David. Învață numai, spunea acesta, odată vei avea o prăvălie și o să-ți fie de folos. În fiecare seară se duceau la familia Ondrasic și atunci uita că era singur pe lume. În casa aceasta se simțea totdeauna ca în rai. Aici învățau ei să cunoască mai bine adevărurile divine. Ei înțelegeau ce bucurie fuseze în inima Fecioarei Maria când buzele ei cântau Sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu Mântuitorul meu. În inima lor se născuse Hristos. Pentru prima oară sărbătoriră Crăciunul așa cum trebuia. În iarna aceasta se întoarse înapoi și nevasta lui Podhaschi. El o rugase într-o scrisoare să vină înapoi și ea veni într-adevăr. El nu știa ce să-i mai facă, așa de bucuros era. Ea însă își plângea numai și nu putea să înțeleagă că pentru soția unui bețiv mai era cu putință încă o asemenea fericire pe pământ. Ea își găsi bărbatul așa de ordonat cum nu fusese niciodată înainte, căci atunci când se măritase cu el fusese deja băutor. Socra era bine, copiii sănătoși și drăguți, căsuța era toată curată, Cămara pentru iarnă bine aprovizionată. Mama și fiul își câștigau pâinea. Adusese și ea câțiva gulden din leafai cu care plăti bucuros ultimile datorii. Cumpără pentru soacră, copii și bărbat haine, ea însă avea multe haine. Apoi cumpără vase pentru bucătărie. O, oh, ce drăguță arăta acum bucătăria! Dar ce era mai important e că ea veni cu inima tânjind. Dacă asculta vreodată cineva cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu, ea a fost aceea, ajungând astfel din urmă pe alții, iar altora le luă chiar înainte. O, oh, acum îi se părea așa de ușor să creadă în Dumnezeu și să iubească pe Fiul său Isus Hristos, care adusese o așa mare schimbare în viața ei. Iar după ce experimentă mai întâi dragostea lui Dumnezeu în inima ei, spuse și altora, ea avea rudenii, veri. verii. Duminica, Cămăruța ei fu curând plină de oameni și Metod trebuia să le citească din Biblie. Curând îl invitară pe Metod și în alte case. În lecțiunea viitoare vom mai afla noutăți, dar acum haideți să ne întrebăm. Eu și tu, iubite ascultători, suntem și noi invitați în alte case? Și dacă suntem, pentru ce? Pentru un pahar de băutură? Pentru un pahar de bârfă, cum se mai spune? Sau pentru ce? Domnul să ne ajute să învățăm să fim invitați, ca și metod, să ducem vestea cea bună a cuvântului lui Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi mesajul care îl ascultăm, cu îndemnul acesta puternic de a face din noi oameni, așa cum era metod, plin de râvnă pentru cuvântul tău și pentru a-l spune și altora, Amin. Cine poate spune cât sunt de fericit, că în drumul meu pe Iisus l-am găsit, Și de acum, d-ainte, prin calea mea, Până când în ceruri el mă valua Să cânte toți în core de bucuria mea, Spre va lui Iisus pururea. Încerințele în vor pe Tatăl spururia. Apropiindu-ne acum de Cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 21 din Matei, capitolul 11, unde Domnul Isus spune: Vai de tine, Horazine, a zis el, vai de tine, Betsaido. Căci dacă ar fi fost făcute în tir și sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. Oameni buni, păcatul nepăsării atârnă mai greu în cântarul lui Dumnezeu decât toate păcatele naturale ale firii omenești. Ascultați bine, păcatul nepăsării față de jertfa lui Hristos atârnă mai greu în cântarul lui Dumnezeu decât toate păcatele naturale ale firii omenești, mai greu chiar decât și idolatria. Tirul și Sidonul erau cetăți idolatre, dar n-ar fi rămas idolatre dacă ar fi avut ocazia auzirii adevărului mântuitor, pe care micile localități palestiniene, Horazinu și Betsaida, au avut-o. Deci Tirul și Sidonul, aceste centre idolatre, nu se făceau vinovate de păcatul nepăsării. Nepăsarea, indiferența față de jertfa lui Hristos, rupe puntea pe care trebuie să se apropie Dumnezeu de o inimă. Nepăsarea este bomba pe care o pui la podul, singurul pod care te putea duce în veșnicie, în fericire. Domnul Iisus mustră Betsaida, cetate de unde au ieșit cinci apostoli și pe unde el cu picioarele lui sfinte a trecut de nenumărate ori, unde puterile lui minunate au fost văzute și de cel mai mic copil, prin minunile pe care le făcea des aici și unde vocea sa duioasă a chemat sufletele la mântuire cu atâta stăruință. Inima oamenilor din Betsaida și Horazin s-a întărit sub ploaia binecuvântată a cuvântului lui Dumnezeu, Așa cum un nogor de prea multă ploaie prinde o coajă care împiedică pătrunderea apei înăuntru. Poate că oamenii din Betsaida și Horazin nu se împotriveau pe față Domnului Isus. Evanghelia nu ne arată așa ceva. Însă rămâneau nemișcați la chemările și minunile lui. Se preobișnuiseră cu ele și poate nu se considerau așa de răi ca oamenii din alte cetăți. Foarte mare primejdie pândește pe toți cei care se prea cu cuvântul lui Dumnezeu, mai ales pentru copiii ai căror părinți sunt credincioși. Acești copii sunt duși la adunare, sunt îndopați cu lecturi biblice, cu poezii, cu cântări, cu istorioare, sunt obișnuiți cu frați, cu un vocabular creștin, dar nu sunt pocăiți și nici gând nu au pentru așa ceva. Ei se consideră buni. Semnele unei pocăințe adevărate trebuie să fie văzute de toți. Sac și cenușă, spune Domnul Isus despre tir, deci și semne exterioare. O viață de pocăință, fără semne exterioare, fără o mărturisire publică prin apa botezului, fără o schimbare a apucăturilor firești, nu e cu putință. Să luăm bine seama. Una din metodele de înșelare ale diavolului este aruncarea sufletelor în păcatul nepăsării. Betsaida și Horazinul erau vinovate de acest păcat. În versetul 22 din Matei 11, Domnul Isus continuă: De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și păcatul și judecata se află în legătură cu lumina primită. Cu cât posibilitățile de mântuire sunt mai mari, cu cât urechile noastre aud mai deslușit Evanghelia, cu cât ochii noștri sunt martori la lucrările mărețe ale Harului Lui Dumnezeu, cu atât păcatul este mai groaznic, cu atât judecata zilei din urmă va fi mai înduplecată, dacă inima noastră rămâne rece și nesimțitoare. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, spune Domnul Isus la Ioan 15,22, n-ar avea păcat, dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor. Dacă n-aș fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat, dar acum le-au văzut și m-au urât și pe mine și tatăl meu. Cuvintele Domnului Sus sunt așa de limpezi încât numai o minte nărăvașă le poate răstelmăci. Împotrivirea cu voia față de adevărul lui Dumnezeu, față de ceea ce tu însuți ești convins că e bine și drept, atrage o sentință mai aspră în ziua judecății, așa cum spun unii din marii oamenii lui Dumnezeu. A nu ști scriptura, zice Sfântul Efrem Sirul, e un neajuns pentru om, dar cel care o cunoaște și o neglijează, are un îndoit neajuns. Sau cum spune Sfântul Tihon, Cuvântul lui Dumnezeu auzit sau citit în Scriptură, îi aduce mai mult rău aceluia care îl aude și nu se îndreaptă potrivit cuvântului. Ce stare groaznică este nepăsarea și împotrivirea față de evanghelia harului lui Dumnezeu. În ziua judecății vom vedea pe mulți din mari păcătoși ai lumii în ceata mântuiților, pentru că atunci când au avut ocazia să asculte chemarea harului, ei au primit o ondată. Și vom vedea în ceata celor nemântuiți pe mulți din cei pe care i-am crezut creștini buni, care mergeau regulat la adunare sau la biserică, citeau Biblia acasă, dar care nu trăiau după cele auzite și citite. Ferice de acela care face amândouă lucrurile, adică citește și apoi trăiește, nu de cel care doar le știe, dar nu le face. Citiți-o în 13 cu 17. Orice păcat poate fi iertat, afară de păcatul de care nu te-ai pocăit tu, pe care tu îl ții la sân și nu vrei să-i dai drumul. Numai de păcatele mărturisite te dezleagă Domnul, de acelea pe care vrei tu să le lași. Cele pe care ți le păstrezi și nu te pocăiești de ele, ți le păstrează și Domnul. În ziua judecății, nu Domnul ne va judeca, ci faptele noastre și prilejurile pe care le-am avut pentru mântuire, dar le-am respins. Să-l ascultăm mai departe pe Domnul Isus, în versetul 23 din Matei 11 unde spune Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi pogorât până la locuința morților, căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, iar ar fi rămas în picioare până în ziua de azi. Până la cer a fost înălțat Capernaumul, pentru că Domnul Isus a locuit acolo. El ajunsese să fie cetatea lui. Faptele lui ale Domnului Isus s-au petrecut în fața locuitorilor din Capernaum. Mântuirea lumii a vestit-o în Capernaum din toată inima, însă Capernaumul n-a luat seama la bunătatea și harul Domnului. Ochii au rămas orbi, urechile surde și inima împietrită. Cu atât mai aspră judecată va avea să vină peste el. Vei fi pogorât până la locuința morților, spune Domnul Isus. Această istorisire este un îndemn foarte serios pentru oricine a ascultat Evanghelia. Prin aceasta, Dumnezeu l-a ridicat până la cer, ascultând Evanghelia. Dacă însă și-a stupă ochii, Omul care a ascultat Evanghelia și își înfundă urechile, își închide inima, atunci a dat cu piciorul în Harul Sfânt și singur s-a sândit la o mai aspră pedeapsă. De aceea, câtă vreme chemarea la mântuire mai răsână în lume, fiecare să se grăbească, să o primească și să-L urmeze Domnului Iisus. Altfel, pogurârea în locuința morților, adică depărtarea de la fața lui Dumnezeu, va fi dreaptă. Capernaumul, ca cetatea Domnului, a trăit clipe de înălțare cerească pe care Sodoma nu le-a trăit, căci dacă Sodoma ar fi avut acest prilej, n-ar fi pierit. Faptul că Domnul Isus a locuit trupește în Capernaum nu l-a îndreptățit de a primi un loc în cer. Câți dintre cei care au mâncat la aceeași masă cu Domnul Isus, ba chiar din aceeași blid, cum spune la Ioan 13, 26, vor pieri pe veci, pentru că nu l-au primit în inima lor. Nu atingerea exterioară de Domnul și lucrurile lui aduce mântuirea, ci atingerea interioară, atingerea credinței. Casa și lucrurile de care s-a folosit Domnul Iisus în Capernaum au pierit, dar inima credincioasă de care se atinge el nu va pieri în veci. A locuit în aceeași casă cu un învățat, nu înseamnă că și tu ești învățat dacă nu te silești prin muncă să înveți. A locui într-o casă cu un om sfânt nu înseamnă că și tu ești sfânt dacă nu te pocăiești în inima ta și nu primești în viața ta sfințenia. Să nu uităm că Iuda, cel care l-a vândut pe Domnul Isus, a mâncat cu Domnul Isus și a dormit și a stat cu el împreună trei ani și jumătate. Nu i-a ajutat la nimic dacă el personal nu s-a pocăit de păcatul lăcomiei al iubirii de bani. Capernaumul n-a fost protejat prin faptul că găzdui se trupește pe Domnul Isus, Numai cine găzduiește duhovnicește pe Domnul, prin credință, va fi înălțat în locurile cerești, chiar de pe acum cum vedem la Efesen 2 cu 6. În versetul următor, 24 din Matei 11, continuă Domnul Isus cu aceste cuvinte. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine, Capernaume. Păcatul împotriva luminii adevărului este mai greu decât păcatul răsărit din pofta trupului sau, cu alte cuvinte, păcatele săvârșite în duh, sunt mai grele decât păcatele săvârșite în trup. Sodoma este tipul păcatului în trup. Locuitorii ei au rămas până în ziua de azi ca cel mai reprezentativ exemplu de desfrânare. Pe când păcatul în duh, al cărui tip este ca pernaumul și Ierusalimul, vezi Matei 23, 37 și Ezechiel 16, este mult mai greu și mai periculos. Acela care păcătuiește în trup este împins de patimă, pe când cel care păcătuiește în duh păcătuiește calculat folosind rațiunea, el se împotrivește adevărului cu voia. Locuitorii din Capernaum și cei din Ierusalim s-au împotrivit învățăturii și lucrării Domnului Isus prin indiferența lor și prin religia lor pe care nu voiau să se schimbe, deși vedeau lămurit adevărul în ceea ce spunea și făcea Isus. Pusă în lui Dumnezeu, starea Sodomei și starea Capernaumului sau a Ierusalimului, Sodoma atârnă mai ușor. Este mai ușor pentru un suflet să se întoarcă la Dumnezeu dintr-o stare de păcat fizic decât dintr-o stare de păcat spiritual. Mai ușor se pot întoarce la Domnul cei care n-au auzit de Evanghelie decât cei care sunt obișnuiți cu litera ei din copilărie. Sunt mai pocăite sufletele care au trăit în păcatele grosolane și de acolo s-au întors la Domnul Isus, decât cei care au trăit într-o casă creștină și care s-au pocăit mai mult de gura părinților sau pentru că așa cereau împrejurerile. În ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei, spune Domnul Isus, decât pentru tine, Capernaume. După părerea unor învățători creștini de la începutul creștinismului, ca Iustin Martirul și mai ales Origen și alții, care credeau în restaurarea tuturor lucrurilor, în apocatastază, ziua judecății care va fi o perioadă mai lungă va fi ziua când locuitorii Pământului vor mai avea ocazia de a primi sau respinge mântuirea. De aceea ținutul Sodomei care nu a fost obișnuit cu adevărul lui Dumnezeu va primi mai ușor decât ținutul Capernaumului pe străzile căruia propovăduia cu putere domnului Sus și ai cărui locuitori erau prea obișnuiți cu acest adevăr. Dar ascultați, toate acestea sunt numai păreri. Ceea ce trebuie să ne rămână este adevărul că starea de obișnuință cu Evanghelia este periculoasă dacă nu ne pocăim, dacă nu primim solia ei pentru noi. Evrei, capitolul 9, versetul 27, spune că omului este rânduit să moară o singură dată și după aceea vine nu restaurarea, cum spun acești învățători creștini, ci judecata. Și Dumnezeu este cel care judecă, Dumnezeu este atotputernicul, el este judecătorul și el nu își va lua cuvântul înapoi în fața unor biete ființe omenești, ca acești bieți învățători. În versetul 25, Domnul Isus spune următoarele: Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți. Și le-ai descoperit pruncilor. Smerenia și curăția sunt podoabele care înfrumusețează sufletul și îl fac plăcut lui Dumnezeu. Smerenia și curăția sunt condițiile pentru primirea tainelor adevărului lui Dumnezeu. Smerenia și curăția prefac omul în prunc nevinovat. Câtă jingășie și nevinovăție este într-un prunc. Și ce urât și respingător este omul mândru și viclean. Fățărnicia și viclenia sunt semnele cele mai vădite ale diavolului. Unde sunt prezente mândria, fățărnicia și viclenia, acolo poți fi sigur că nu este adevăr, credință și dragoste. Taina credinței, spune cuvântul lui Dumnezeu, să o păstrezi într-un cuget curat. 1 Timotei 3,9 Copiii sunt simbolul curăției. În inima lor nu se ascunde vicrenia. Cum poți să spui că copiii nu pot să creadă când descoperirea s-a făcut pruncilor și Evanghelia este numită pâinea copiilor? Filozoful Lucian Blaga zicea Cea mai frumoasă, cea mai liberă și cea mai vie privire din lume ai avut-o ca și copil. Ai deschis ochii mari, ai iubit, te-ai mirat, și ai văzut. Cât de bine ai văzut. Privirea ți s-a tulburat apoi din ce în ce mai mult și a ajuns în sfârșit într-un pustiu îngrozitor care ți-a ars sufletul întreg. Iar Gheote spune, știi numai când știi puțin, cu știința crește și îndoiala. Ai ascuns de intelectualitate, spune o traducere a Bibliei. James Boré, într-una din piesele sale de teatru, vorbea despre o familie din înalta societate și servitorul ei naufragiați pe o insulă. Ei știau pe Shakespeare pe din afară, știau bridge, toată eticheta, dar ar fi fost morți de foame fără servitor. De la teologie, ies mulți oameni care știu orice în afară de a păstori suflete. Unii înfumurați din Pătura intelectualității pretind că știu totul și ceea ce nu cred ei s în vechit. Domnul Isus a prevăzut, ceea ce s-a și întâmplat, că creștinismul încăput pe mâinile înțelepților va fi deformat. Muncitori, țărani și ciobani au cunoscut mai bine harul decât oamenii învățați și teologi. Să nu uităm că și la venirea Domnului Isus a trebuit să fie primit de către ciobanii din Câmpie pentru că teologii timpului aceluia își dormeau somnul în Iudea. De ce nu se va fi adresat Isus rabinilor, senatorilor din Roma și filozofilor din Grecia? Pe omul egoist îl cunoști prin faptul că el caută prietenia celor mari. Dar dacă tu cauți prietenia celor ce nu pot nimic pentru tine, ești un om altruist. Dacă tu cauți oameni înțelepți, e că te atrage înțelepciunea, nu ei. Dar Hristos nu iubea pe oameni pentru avantajele care îi le dădeau sau pentru calitatea lor lăudabilă, ci simplu fiindcă au fost oameni. Nicăieri nu se arată mai de chipul și lucrarea lui Dumnezeu ca în inimile smerite și blânde, ca în ființele care au devenit aici ca pruncii. Lor le este încredințată frumusețea adevărului și lumina cerului, cei smeriți sunt ca firișoarele de iarbă, ca floricelele nebăgate în seamă, dar pământul se întinde sub picioarele lor. Ei nu se împotrivesc cuvântului lui Dumnezeu, ci îl primesc cu bucurie și teamă ascultătoare, cum spune Sfântul Macarie cel Mare, cei simpli ascultă cuvântul de la început, îl pun în practică și dobândesc de la Dumnezeu har, dar cei înțelepți care se ocupă cu cercetări subtile, Fug de luptă și nu înaintează, ci rămâne în urmă. Pruncii se hrănesc cu pâinea cuvântului lui Dumnezeu, înțelepții însă filozofează. Se povestește că doi țărani au venit la oraș după cumpărături. La vremea prânzului, intrară într-un restaurant ca să mănânce. Se așezară la o masă și au comandat mâncare. La masa vecină s-au așezat doi domni care de asemenea au comandat să li se aducă omletă. Sosește mâncarea pentru țărani, sosește și pentru domni omleta. Țăranii, care primiseră mâncarea mai repede, s-au rugat înainte de a începe să mănânce, lucru care a stârnit râsul și bagiocura celor doi domni. Apoi unul din ei zice, pentru că veni vorba, tu știi compoziția chimică a omletei? O, desigur, răspunse celălalt, este așa și așa. Ba nu, nu e adevărat îl contrazise tovarășului, ci este așa și așa. Unul zise una, altul zise alta și așa s-a ajuns la ceartă mare încât, în final, domnii au părăsit restaurantul nemâncați și plini de nerivi. Țăranii, care trăgeau cu coada ochiului la masa vecinilor înțelepți, au mâncat liniștiți, au mulțumit din nou lui Dumnezeu și au plecat în pace la treburile lor. Oare nu tot așa se întâmplă și cu pâinea cuvântului lui Dumnezeu? Cei simpli, cei cu inima de prunc, Proștii, numiți în felul lumii, se hrănesc liniștiți și sunt fericiți. Cei zis așa înțelepți și pricepuți, doctori în filozofie, discută compoziția chimică a pâinii, fac filozofie cu cuvântul lui Dumnezeu ca să arate cât sunt ei de deșterți, dar ajung la ceartă și nu se hrănesc cu el. Cei mândri de știința lor sunt o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Omul cu mintea luminată de litera cărților, dar, întunecată de păcat, nu poate să recunoască adevărul lui Dumnezeu, nu poate să recunoască mântuirea. El este orb sufletește. Dumnezeu spune, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți. Prunciilor însă le-a descoperit mântuirea. A lor este împărăția tainelor lui Dumnezeu. Matei 5,3 Domnul Iisus proslăvește această hotărâre a înțelepciunii și iubirii lui Dumnezeu. Celor înțelepți în fața lumii, cuvântul le spune jos de penalțimea pe care stați în închipuirea voastră, fiți simpli ca niște copii și veți pătrunde în palatele mântuirii și ale adevărului veșnic. Iubiți ascultători, aici se încheie programul 94 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții numai înainte de a vă dori la toți ca binecuvântările mari și minunate ale Lui Dumnezeu să se coboare peste toți cei care sunt dispuși să le primească. Amin. la izbol, tot așa. She